פרק ל. ויהי בבוא ציקלג ביום השלישי, בעמלקי פשטו אל נגב ואל ציקלג, ויכו את ציקלג וישרפו אותה באש, וישבו את הנשים אשר בה מקטון ועד גדול, לא המיתו איש, וינהגו וילכו לדרכם. ויבוא ונשיהם ובניהם ובנותיהם נשבו. וישא דוד והעם אשר איתו את קולם, ויבכו, עד אשר אין בהם כוח לבכות. ושתי נשי דוד נשבו, אחינועם הישראלית, באביגיל אשת נבל הכרמלי. ותצר לדוד מאוד, כי אמרו העם לסוכלו, כי מרה נפש כל העם, איש על בניו ועל בנותיו.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 הוא ושש מאות איש אשר איתו, ויבואו עד נחל הבשורו. והנותרים עמדו. וירדוף דוד, הוא וארבע מאות איש, ויעמדו מאתיים איש, אשר פיגרו מעבור את נחל הבשורו. וימצאו איש מצרי בשדה, ויקחו אותו אל דוד, ויתנו לו לחם, ויאכל, וישקוהו מים.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 אנחנו פשטנו נגב הקריטי, ועל אשר ליהודה, ועל נגב כלב, ואת סקלג שרפנו באש. ויאמר אליו דוד, התורידני אל הגדוד הזה? ויאמר, הישה ועלי ואלוהים אם תמיתני, ואם תסגירני ביד אדוני, ואורידך אל הגדוד הזה. ויורידהו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 ויבוא דוד אל מאתיים האנשים אשר פיגרו מלכת אחרי דוד, ויושבום בנחל הבשורו, ויצאו לקראת דוד ולקראת העם אשר איתו, ויגש דוד את העם וישאל אליהם לשלום. ויען כל איש רע ובלייעל מהאנשים אשר הלכו עם דוד, ויאמרו יען אשר לא הלכו עימי, לא ניתן להם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 ולאשר ביתיר, ולאשר בערוער, ולאשר בספמות, ולאשר באשתמוע, ולאשר ברחל, ולאשר בערי הירח מעילי, ולאשר בערי הקיני, ולאשר בחורמה, ולאשר בבור עשן, ולאשר בעתך, ולאשר בחברון, ולכל המקומות אשר התהלך שם דוד, הוא ואנשיו.